Onioz tira hasi, e, proiektuak aitzine segitzen dugu beti, e, paper kontuetan, afera administratibuetan, e, hoi eginalizatuko indarra zuten, olako irigintzako prozedura bat, hoi eta onartu adute, aldiberean hoi hauziteketan e, errekurritu adugu, hain bertze ba, gabezi eta akatzku situgolakoz, Badugu bertza hauzibide bat herriko ermita eta lurremu horren barnean den ermita proiektua inai dutenek. berendako hartu dutelako, zerrat, guk erraten dugu, eleka uzkorriaren adela, horri buruz bertza hauzibidea abiatu adugu. Eta ozeen gisaz, e, autetxiak berriz salatu e, gaituzte eta auzibetan gaude, horai urte bat, tele plaza, aurroztiako kontrako jendea utziginelako skanpaldi baten egiteko. Eta orden horengatik salaketa patuzaguten e, plaza ustegatik eta plaza ibiltzegatik ez kobratzegatik. Salaketa e, patuzaguten eta orai horrekin ere aibidetan gaude. Nora na ere. Arrosteako proiektuak ja badarmazki ama ururttetik goiti oinoz dira hasi,etakusiko da ondoko urtean zer errantitekin horri